Снота, чистота, правда, згодилася дівчина. В зоряному марві рося пливе перед юнаком, а йому здається, що в нього нема тіла, що він став невагомим і окриленим. Можна знятися і полетіти над світом. Біла вишиванка Миросі зіткана з місячної імли, з самоцвітних росинок, очі дівчини, дві падаючі зорі, що чудом заблукались сюди і зупинилися на ніжному личку. Вони біжать кручі, падають, сміються, знову підхоплюються і летять, летять понад землею. І сміється словута, і танцюють зорі в небі, і ронить сльози ніжності лагідний місяць у плини річковий. Правічний гай зустрічає хлопця й дівчину настороженим спокоєм. На товстезних стоборах дубів срібне прядиво. З темних долонюк листя спадають на землю холодні вогнині росинки. Тонко відзвонюють пісню Чаклунської ночі. Дзінь, дзінь, дзінь, прокидається царство снів, королівство чар, країна небувалого. Хлопець і дівчина притишені. Має щось статися, а вони виходять на широку галявину, Рука в руці, щока довщоки, і одне єдине, вже нероздільне серце. Ледь чутний сміх сповнює нічний простір, Напружилися росянисті трави, стрепенулися дуби, верби, явори, задумливі сосни, Довкола закоханих поплив лоза, мерехтіло, барвисте кільце іскор, квітів, пісенних звуків. Що це, Миросю? Хоревод, Зориславе? То мої подружки-мавки вийшли для нас у кільце, славлячи хора, кумира Зоріного, батька Ярдива і Зоредива. Прислухайся, вони співають. Шую, а про що? Про кохання? Вони не відують інших пісень, і казали мені, що окрім кохання, на світі все тлінне. Зло, розлука, вбивство, невірність, то лише мара. Людям здається, що воно є, а пізніше вони розуміють, що то тіні обману і втоми. Ось я покличу Росино, мою улюблену мавку. Росино! Росино! Покотилася луна над лісом, колихнувся казковий хробот. Затихли звуки веснянки, і миста постать усміхненої мавки наблизилася до закоханих, простягла прозорі руки. — Чого бажаєш, подруженько? Чи видиш щастя, моя росина? Чи загорівся вогник нашої любові? — Бачу радію, та завжди хочу поглянути, яку квітку ви посієте для світу. Заждіте, щасливі люди, — Гляньте на квіточку власного серця. Кільце мавок кружляє худчіше, пісня звучить урочистіше, вже зрушили з місця стовічні дуби, глухо пританцьовують коренастими ногами, вже закружляли в бухливому танці розпатлені верби, прокинулися в дуплах нічній сови, присвічуючи вогниками круглих очей, і зібралися на краю галявини, Поважні лісовики поруч з ведмедями схвально вимахують зеленими лапами. Зненацька посеред галявини загорівся барвистий вогонь, сипонув довкола полум'яним дощиком, розтанув на траві. А натомість розпукнулася прозора блакитна квітка, ледь видима у Марві місячної ночі. Нова квітка, нове кохання, Щасливо загукали мавки, і в лісі залягла тиша. Росина підпливла до моросі, схилилася перед нею у поклоні, лагідно усміхнулася Зориславу. — Усе наше царство, дякую вам, люди, за нову красу. Тільки квіточка ваша незвичайна. Такої ще не було. — Чому, подружка? — Не відаю, те, чую голос матері землі. — Вона мовить, що вашу квітку нескоро побачать люди. — Невже наша любов недостойна інших квіток? — крізь сльози озвалася Мирося. — О, ні, подружко, ваша квіточка не на часі, її зможе узріти лише пробуджене серце онуків ваших.